І Джонас проповідував, що й на якихось 10 хвилин я відчула себе такою дрібною і незначущою, аж подумала, що мене, мабуть, і не розгледиш неозброєним оком. Хоча Джонас не сказав ані слова про жінок і ні разу не глянув на мене, але я зрозуміла, який я жалюгідний, легковажний і нікчемний метелик, і яка я, напевно, далека від жіночого ідеалу Джонаса. Вона буде сумлінна, сильна і шляхетна. Він сам такий серйозний, щирий і уважний. У ньому є все, що повинно бути в пасторі. Я дивувалася, як я могла подумати, що він негарний. Але ж він таки негарний. І з цими натхненими очима і високим чолом, яке в будні приховує недбало розкуйовжене волосся. То була дивовижна проповідь. І я довіку могла б її слухати. І почувалася після неї такою нікчемною, «Як би я хотіла бути такою, як ТН. Він наздогнав мене дорогою додому і усміхнувся весело, як завжди. Та усмішка більше не могла обманути мене. Я вже бачила справжнього Джонаса і замислилася, а чи зможе він побачити справжню філ, котрої не бачив іще ніхто, навіть ТН. Джонаса, «Джонасе», – сказала я, забувши, що кличу його паном Блейком. «Жахливо, правда? Але бувають миті, коли це не має жодного значення». «Джонасе, ви природжений священник, ви не можете бути ніким іншим». «Не можу», – серйозно відповів він. «Я довго намагався знайти для себе інший фах і пастором бути не хотів, але зрештою побачив, що був створений для цієї роботи і з Божою поміччю виконуватиму її». Він говорив так тихо і благоволійно, і я подумала, що він виконуватиме свою роботу шляхетної і сумлійно, і щасливою стане та, котре натурою і вихованням своїм буде гідно йому допомагати. Вона не буде бездумною пушинкою, яку носитиме з місця на місце вітер примх. Вона завжди знатиме, який капелюшок надіти. А може вона взагалі матиме один єдиний капелюшок, бо у священниці завжди обмаль грошей. Та вона не сважатиме, один у неї капелюшок чи зовсім ніякого нема, бо в неї буде Джонас». Ен Шерлі, не смій казати, натякати чи думати, що я закохалася в пана Блейка. Хіба може мені сподобатися бідний, негарний студент теології із прямим волоссям та ще і на ім'я Джонас?» Як каже дядечко Марк, «Це неможливо і навіть неімовірно». Добраньч. Філ. Постскриптум. «Це неможливо, але боюся, що так і є. Я щаслива, нещасна і налякана. Він ніколи не полюбить мене, я знаю. Як ти гадаєш, Ен? Чи могла б я розвинутися настільки, щоб стати відповідною дружиною пастора? А я муситиму керувати младоними зібраннями? Філ Гортон. Розділ 25 З'являється Прекрасний принц. Я порівнюю переваги прогулянки і домашнього відпочинку, мовила Ен, поглядаючи крізь вікно домопатії на сосни в далекім парку. Аж до вечора я можу щасливо байдикувати. Туди краще провести ці години. Тут, перед затишним каміном, із цілою тарілкою смачних яблук, трьома сонними, муркутливими котами і двома дивовижними порцеляновими песиками, чи піти до парку, куди кличуть мене сірі дерева і сіра вода, що плоскочує в прибережному камінні. Якби я була така юна, як ти, вибрала би парк, відповіла тітонька Джеймсіна. Лоскочиши вухо, Джозефа в'язальною спицею. Я думала, тітонько, ви вважаєте себе не старшою за нас, легенько підражнила її Ен. Душею так, але мушу визнати, що ноги мої вже не такі молоді, як ваші. Іди, подихай свіжим повітрям, Н. Останнім часом то якась бліда. Мабуть, я так і зроблю, жваво відказала Ен. Мирні домашні радощі не здатні втішити мене сьогодні. Хочу побути самотня, вільна і дика. Парк буде порожній. Усі на стадіоні дивляться матч. Чому ж ти не пішла? Вона сказала, бачте, сер, мене ніхто не кликав. Окрім хіба що того маршавого Дене Рейнджера. З ним я не пішла б нікуди. Та щоб не кривдити його бідолашних, маленьких, ніжних почуттів, я сказала, що взагалі не збиралася йти. На той матч. Але нехай. Однаково я не маю настрою для футболу. «Іди, подихай свіжим повітрям», – повторила тітонька Джеймсіне. «Тільки візьми парасолю. Мені здається, буде дощ. Я відчуваю ревматизм у ногах». «Ревматизм буває лише у старих людей, тітонько. Ревматизм ніг буває у всіх. На відміну від ревматизму душі. Це стареча хвороба. На щастя, у мене його ніколи не було. Коли настає ревматизм душі, це означає, що можна йти вибирати собі труну». Був листопад. Місяць малинових надвечірів, птахів, що відлітали на південь, глибоких та смутних гімнів моря і поривчастих пісень вітру між сосен. Ан блокала парковими стежками, надіючись, як вона сама казала, що могутній вітер вимете всі тумани з її душі. Вона не звикла, щоб душу їй повнили ці тумани. Та чомусь від початку третього навчального року в Редмонді. Дух її більше не відзеркалювався в плені днів із колишньою ясною чистотою. Зовні життя в домі Паті було тією самою приємною круговертю навчання, хатньої роботи і розваг, що й завжди. По п'ятницях надвечір у великій вітальні з каміном збиралися гості, чулися нескінчені жарти і сміх, і тітенька Джемсіна осявала товариство своєю усмішкою. Джонас – той, про якого писала у своєму листі Філ, теж часто з'являвся в Кінспорті, прибуваючи ранковим поїздом і повертаючись вечірнім. У домі паті його любили всі. Хоч тітка Джеймсіна до Кірлова хитала головою і запевняла, що нинішні студенти теології уже не ті, що були колись. "Люба, він дуже милий", казала вона Філіпі, "але пастори мусять бути поважніші і серйозніші". «Хіба люди не можуть увесь час сміятися і водночас бути добрими християнами?» – запитала Філ. «Люди, можуть, звісно. Але я казала про пасторів, дорогенька», – дорікнула тітонька Джимсіна. «А тобі не слід так фліртувати з паном Блейком? Ох, не слід». «Я не фліртую», – запротестувала Філ. «Та їй не вірив ніхто, окрім Ен. Усі гадали, буцім вона собі звично бавиться і відверто заявляли, що вважають таку поведінку негідною. «Пан Блейк не належить до чоловіків типу Алек та Алонзо», – суворо переконувала Стела. «Для нього це дуже серйозно. Філ, ти можеш розбити йому серце?» «Ти справді так думаєш?» – відповіла Філ. «Мені приємно знати, що я могла б». Філіп, Гордон, я не думала, що ти така жорстока. Як ти можеш казати, що хотіла б розбити чиєсь серце?» «Люба, я цього не казала. Цитуй мене точно. Мені подобається думати, що я б могла б це зробити». Приємно знати, що маєш таку силу. Я не розумію тебе, Філ. Ти свідомо зваблюєш чоловіка без жодних серйозних намірів. Я хочу змусити його освічитися мені, якщо вийде, спокійно відказала Філіппа. Здаюся, безнадійно простогнала стела. Часом по п'ятницях у гості заходив Гілберт. Він, здавалося, перебував у незмінно доброму гуморі, і не було йому рівних у веселищах і жартівливих під'юджуваннях. Він не шукав і не уникав товариства Ен. Коли доводилося, розмовляв із нею приязно і чемно, як і з будь-якою знайомою дівчиною. Колишня дружба здиміла безслідно. Ен гостро це відчувала, проте була вдячна і утішена, так вона казала собі, що Гілберт цілком подолав свої розчарування щодо неї. Того квітневого вечора, в саду, вона злякалася, що тяжко його скривдила. І рано не скоро вдасться загоїти. Тепер було видно, що вона дарма хвилювалася. Чоловіки вмирають і поїдають їх могильні черви, та не через кохання. Він тішився життю, був повен натхнення і честолюбних прагнень, і не збирався нидіти в похмурім відчаї через те, що якась дівчина виявилася чарівною, проте холодною і далекою від нього. І Ен, вслухаючись у жартівливі суперечки між ним та філ. Думала, чи не примарився їй той вираз його очей, коли вона сказала, що не зможе його покухати. Охочих зайняти місце, що донедавна належало Гілберту, не бракувало, проте Ен бажально відхиляла усі їхні залицяння. Коли вже не судилося їй зустріти справжнього принца, жодні замінники їй не потрібні. Отак рішучо казала вона собі і того сірого дня у вітрянім парку. Раптом зі свистом і шурхотом линув дощ, котрий передчувала тітонька Джимсіна. Ен розгорнула парасолю і поквапилася схилом униз. Вона звернула на дорогу вздовж затоки, коли зненацька не летів лютий порив вітру. Парасолю митю вивернуло. Ен у відчаї схопилася за її край. А тоді, побіля неї, пролунав голос Даруйте. Чи можу я запропонувати вам укриття під моєю парасолею?» Н підвела очі. Високий, витончено прекрасне лице, меланхолійний таємничий погляд, оксамитовий лагідний голос. Так перед нею стояв утілений герой її дівочих мрій. Більше скидатися на її ідеал він не міг би, навіть якби був виготовлений на замовлення. «Дякую», – зніковіла Н. Нам краще поквапитися он до тієї альтанки біля мису, мовив незнайомець. Перечекаємо там зливу, навряд чи вона триватиме довго. Слова були звичайнісінькі, але інтонація, а усмішка, що супроводжувала їх. Ен відчула, як дивно закалатало її серце. Удвох вони добігли до альтанки і, задихані, сіли на лаву попід її гостиним дахом. Сміючись. Ен підняла свою зрадливу парасолю. «Коли її отак вивертає вітром, я пересвічуюся у невиправній гріховності неживих предметів», – весело проказала вона. Краплі дощу мережтіла на її ласкучих косах. Неслухняні кучері падали на чоло та шию. Щоки її розпочіли, великі очі сяяли мов зорі. Її супутник дивився на неї із захватом. Вона відчула, як шаріється під цим поглядом. Хто ж він? О, на вилозі в нього стрічка з кольорами Редмонду, білим та багряним. А проте н здавалося, що вона знає, бодай з лиця, усіх редмонських студентів, окрім хіба першокурсників. Та, звісно, цей витончений юнак першокурсником бути не міг. Бачу, ми обоє тутешні студенти, усміхнувся він, поглядаючи на стрічку н. Це достатня підстава для знайомства. Мене звуть Рой Гарднер. А ви, мабуть, та сама панна Шерлі, котра позавчора на засіданні товариства філоматів зачитувала доповідь про Теннісона. Так, але я зовсім вас не пам'ятаю, що розізналася Ен. Скажіть, будь ласка, на якому ви курсі? У мене враження, що ні на якому. Два роки тому я закінчив другий курс Редмонту і відтоді жив у Європі. Тепер повернувся, щоб продовжити навчання. «Я теж на третьому курсі», – мовила Ен. «Виходить, ми однокурсники?» «Це допоможе мені примиритися з отратою тих років, що пожерла була сарана», – відповів її супутник із промовистим виразом своїх чарівних очей. Злива невтомно періщила добрячих півгодини, та час промайнув непомітно. Коли розвіялися хмари на затоку і паркові сосни, линуло світло блідого листопадового сонця. Ен та її супутник удвох рушили додому. Доки вони дісталися воріт до мопатії, він устиг попросити дозволу заходити в гості і отримав його. Ен зайшла у вітальню, щоки її паленіли. Стукіт серця відлунював у кінчиках пальців. Смалька, який вистрибнув їй на коліна і спробував влизнути в щоку, вона зустріла доволі холодно та неуважно. Душу Ен охопив романтичний трепет, і в такому стані вона не могла б приділяти увагу якомусь обтертому кутові. Увечері в дім патії була доставлена посилка для пана Шерлі, коробка з дюжиною розкішних троянд. Філ зухвало підхопила картку, що випила з букета, і прочитала ім'я та віршовану цитату на звороті. Рой Гартнер. Вигукнула вона. Ен, я й не знала, що ти знайома з Роєм Гартнером. Ми познайомилися нині в парку, хапливо пояснила Ен. Ішов дощ, мою парасольку вивернуло вітром, а він допоміг мені. О, Філ із цікавістю глипнула на подругу. І ця що найбуденніша подія може служити причиною для того, щоб він надсилав нам десятки троян на довжелезних степлах разом із надзвичайно сентиментальними віршиками. І чого ж ми так шаріємося, дивлячись на цю картку? Енн, лице твоє виявляє тебе. Не кажи, дурниць, Філ, ти знаєш пана Гарнера? Я чула про нього і знайома із двома його сестрами, та про нього в Кінспорті чуло все достойне товариство. Гарнери належать до найзаможніших синьоносих аристократів, грой дивовижно розумний і вродливий. Два роки тому захворіла його мати, і він мусив покинути коледж і податися з неї за кордон. Батько його помер. Проте, кажуть, тримався там бездоганно. Охо-хо, Енн, тут пахне кохання. Я майже застрю тобі, але не зовсім. Рой Гарднер – це все-таки не Джонас. Не будь, дурна, поблажливо мовила Енн, але тієї ночі вона довго не склепила повік. Та їй і не хотілося спати. Її фантазії були солодші і привабливіші за будь-яке марево і старство сновидінь. Невже нарешті прийшов справжній принц? Загадуючи ті прекрасні очі, що так глибоко проникали поглядом у її власні, Ен дуже схильна була вірити, що таки він прийшов. Розділ 26. З'являється Крістіна. У домі Паті дівчата збиралися на лютневу вечірку, що традиційно влаштовували третьокурсники для четвертокурсників. Енн задоволено оглянула себе в дзеркалі своєї блакитної кімнатки. Того вечора на ній було особливо гарне вбрання. Первісно воно являло собою звичайнісіньку шифонову сукню на кремовій шовковій підкладці. Проте Філ наполягла на тому, щоб узяти її на різдвяні канікули із собою додому, де і вишила по всьому шифоні крихітні троєндові пуп'янки. Філ мала вправні руки. З яких і вийшла сукня, котрій заздрили всі редманські дівчата. Навіть Елібун із платтям, замовленими в Парижі, незмінно пожирала очима цю мрію щоразу, як Ен підіймалася в ній головними сходами коледжу. Ен міркувала, чи прикрасити її затиску білими орхідеями. Ці квіти надіслав їй до вечірки Рой Гартнер, і вона знала, що таких не матиме там жодна інша дівчина. У цю мить до кімнати зайшла Філ і захоплено глянула на подругу. Енн, сьогодні безсумнівно твоя черга бути красунею. На дев'яти вечірках із десятка я легко можу затьмарити тебе. Та на десятій ти зненацько розквітаєш і лишаєш мене далеко позаду. Як тобі це вдається? Це лише сукня, Люба. Гарне пір'ячко. Ні. Останнього разу ти так розквітла в старій синій фланелевій блузці, що пошила тобі пані Лінд, якщо рой досі не здурів через тебе, це неодмінно станеться нині. Але ці орхідеї мені не подобаються, Ен. Ні, я не заздрю. Просто вони не твої, надто екзотичні, надто нетотешні, надто грубі, не вплітай їх у коси. Не буду. Мушу визнати, що я й сама їх не люблю. Вони для мене мовби чужі. Рой не часто їх надсилає. Він знає, що я люблю квіти, з якими могла б ужитися. А з орхідеями можна хіба ходити в гості. А мені Джона Садіслав такі гарні, нерозквітлі троянди, але сам він не приїде. Каже, що мусить проводити молотовне зібрання десь у робітничій дільниці. Але, мабуть, він просто не захотів приїздити. «Ен, я так боюся, що він мене зовсім ні трошечки не кохає. І я не знаю, що мені робити». Змарніти і померти від горя, чи все-таки здобути диплом і стати поважною і корисною особою? Стати поважною і корисною ти все одно не зможеш. Тож краще змарні й помри, безжально відказала Ен. Жорстока Ен. Дурненька Філ, ти ж сама знаєш, що Джонас кохає тебе. Та він мені цього не каже, а я не можу його змусити. Так, він здається закоханим, це я визнаю але самих лише примовистих поглядів недостатньо, щоб починати вишивати серветки і виплітати китички на скатертинах. Цього і не робитиму, доки не буде по-справжньому заручена. Не хочу випробовувати долю. Пан Блейк не зважується просити твоєї руки, Філ. Він бідний і не може запропонувати тобі життя, до якого ти звикла. Ти знаєш, що це єдина причина, з якої він досі не освічився. Так, напевно, скрушно кивнула Філ. Хоча тоді, – вже бадьоріше, – додала вона, – якщо він мені не освічиться, я сама освічуся йому, і все буде добре. Я не журитимуся. До речі, ти знаєш, що Гілберт Блайт повсюди ходить із Крістіною Стюарт? У цю мить Енн застібала на шиї тоненький золотий ланцюжок. Раптом виявилося, що із замочком складно впоратися. Що це з ним? Чи з її пальцями? Ні, – удавна безтурботно відповіла вона – «А хто ця Крістіна Стюарт?» «Сестра Рональда Стюарта. Цього року вона приїхала в кінгспорт навчатися музики. Я її ще не бачила. Проте, кажуть, вона дивовижна красуня. І Гілберт за нею гине. Як я сердилася, коли ти відмовила Гілбертові, Енн. Але тепер бачу, що тобі судився Рой Гарднер. Ти все-таки правильно вчинила». Енн не зашалілася. Як це було зазвичай, коли подруги казали, що її шлюб із Роєм Гарднером, то певна неминучість. Зненецька вона посмутніла. Веселі балачки Філ здалися їй дурними і порожніми. А майбутня вечірка страхітливо нудною. Бідолашний смалько дістав стусана. А ну геть з подушки котисько, чого ти не сидиш на підлозі, де тобі місце? Вона схопила свою орхідеї і побігла вниз у вітальню, де під пильним наглядом тітоньки Джеймсіни грілися розвішані рядком перед каміном пальта дівчат. Рой Гартнер чекав на Енн і дрожнив кицьку Сару. Кицька Сара не виявляла до нього прихильності і завжди поверталася спиною. Проте іншим мешканцям дому він дуже подобався. Тітонька Джеймсіна, заворожена його незмінно шанобливими манерами та прохальним тоном чарівного голосу, стверджувала, що він наймиліший із юнаків, котрих їй доводилося бачити, і що Ен дуже пощастило. Ці зауваження чомусь обурювало Ен. Рой упадав так романтично, як того лиш могло бажати дівоче серце. Проте їй не хотілося, щоб тітонька Джемсіна і дівчата були певні, мов би все вже визначено заздалегідь. Коли юнак, подаючи їй пальто, стихо проказав якийсь поетичний комплімент, Ен не і серце їй не затріпутіло, як завжди. Та й упродовж нетривалої прогулянки до коледжу вона здалася Роєві доволі мовчазною. Вона трохи сплідла, коли вийшла із жіночого гардеробу, проте в залі, де відбувалася вечірка, Зненецька знов розквітла і засяяла. Ен повернулася до роя із ще найвеселішим лицем. Він подарував їй у відповідь одну зі своїх, як казала Філ, глибоких, таємничих, оксамитових усмішок. Утім, його дівчина зовсім не бачила. Вона лише гостро усвідомлювала, що під декоративними пальмами у протилежному кутку зали стоїть Гілберт і розмовляє з дівчиною в очевидь самою Крістіною Стюарт. Дівчина була дуже вродлива, хоча її фігурі, напевно, судилося з віком стати доволі масивною. Висока, з великими темними очима, обличчям, ніби виточеним зі слонової кістки, та лискучими чорними косами. Вона саме така, якою завжди хотіла бути я, тужливо подумала Ен. Щоки мов трояндові пелюстки, променисті фіалкові очі, коса чорні мов воронове крило. Так, усе це вона має. Дивно, що її не звуть Корделією Фіцджеральд але фігура мені краща, та і ні здається гарніший. І цей висновок помітно втіше н. Розділ 27. Взаємні зізнання. Березень того року надійшов тихо, мов сумирне ягнятко, і приніс із собою золоті, хрусткі та цвінкі дні, за якими слідували морозні рожеві сутінки, що поволі губилися в таємничім краю місячного сяйва а над мешканками домопатії замаячила грізна тінь квітневих іспитів. Усі навчалися дуже сумлінно. Навіть Філ сиділа над книжками із завзятістю геть їй невластивою. «Я маю намір здобути стипендію Джонсона з математики», – незворушно пояснювала вона. «Хоча я легко могла б здобути і стипендію із грека, та волію з математики, бо хочу довести Джонасу, що я справді надзвичайно розумна». «Джонас більше любить тебе за твої великі карі очі і вигнутий ротик, ніж за той розум, який ти носиш попід кучерями», – відказала Енн. «За мого діводства, усі вважали, що дама не повинна знати будь-що про математику», – узвалася тітонька Джеймсіна. «Тепер часи змінилися, та я не знаю, чи це на краще». «А ти, Філ, умієш куховарити?» «Ні, ніколи в житті нічого не готувала». Якось тільки спекла імбирний пряник, але то був крах. Він геть сів посередині, а краї взялися горбками. «Ви знаєте, про що я кажу?» «Але, тітонько, вам не здається, що коли я сумлінно візьмуся до куховарства, той самий розум, котрий допомагає мені здобувати стипендії з математики, допоможе і цього навчитися?» «Можливо», – дипломатично відказала тітонька Джеймсіна. «Я не проти вищої освіти для жінок». Моя донька – магістр гуманітарних наук, але і куховарити вона вміє. Та цього я навчила її перш ніж дозволила професорам з коледжу вчити її математики. У середині березня надійшов лист від пани Паті Спофорд. Вони з паною Марією повідомляли, що проведуть за кордоном і наступний рік. «Тож дім Паті лишиться у вашому розпорядженні ще на одну зиму», – писала господиня. «Ми з Марією хочемо покататися Єгиптом». «Я не можу померти, не побачивши сфінкса». «Уявіть, як вони кататимуться Єгиптом!» «Цікаво, чи дивлячись на сфінкса вони випустять своє в'язання з рук?» – сміялася Пресцила. «Добре, що ми можемо пожити тут іще рік», – мовила Стела. «Я так боялася, що вони повернуться. Тоді наше веселе гніздечко було б зруйноване, а нас, бідолашних, неоперених та жбурнуло б назад у жорстокий світ пансіонів». «Я йду, прогуляюся парком», – оголосила Філ, відклавши книжку. «Думаю, у 80 років я радітиму, що пішла сьогодні погуляти». «Що ти маєш на увазі?» – поцікавилася Енн. «Хотімо зі мною, Люба, і я все тобі розповім». Того вечора їм відкрилися усі таємниці і чари березневих сутінків. Були ті сутінки дуже погідні і тихі, угорнуті великою, білою, замисленою тишою, мов пронизаною безлічу тонких сріблястих звуків, чутних тоді, коли слухати душею так само уважно, як вухами. Дівчата йшли довгою сосновою алеєю, котра, здавалося, вела в самісіньке серце багряного, дедалі густішого заходу зимового сонця. У цю благословену мить я пішла б додому і написала вірш, як би тільки вміла, мовила Філ, зупиняючись на галявині, де рожеве світло – Лямами лягала на зеленій верхівці сосон. Усе тут дивовижно, ця могутня біла тиша і темні дерева у своїй одвічній задумі Ліси, перші храми господні, тихенько процитувала Ен. У такому місці неможливо не відчувати благовоління. Я завжди почуваюся ближчою до нього, гуляючи між сосон. Ен, я найщасливіша дівчина у світі, зізналася раптом Філ. «Отже, пан Блейк нарешті попросив твоєї руки?» – спокійно запитала Енн. «Так. І я тричі чхнула, доки він говорив. Жахливо, правда? Я навіть не дала йому закінчити. Одразу сказала так. Боялася, що він передумає. Я найбезмежніша щаслива. Не могла повірити, що Джонас колись покухає мене. Таку легковажну». «Ти зовсім не легковажна, Філ», – серйозно відказала Енн. «Це лише зовнішність» а під нею живе прекрасна душа, щира, вірна і жіночна. Чому ти ховаєш її? Нічого не можу вдіяти, королево Анно. Ти правда кажеш, моя душа нелегковажна, але на ній легковажна оболонка, якою я не можу зняти. Для цього мене слід було б, як каже пані Пойзер, висадіти заново і геть інакше. Та Джона знає мене справжню і любить попри всю легковажність. А я люблю його. Я ще ніколи так не дивувалася, як того дня, коли збагнула це. Ні за що не подумала б, що можу закохатися в негарного чоловіка. Уяви, я дійшла до того, що маю однісінького кавалера, та й ще на ім'я Джонас. Але я називатиму його Джо. Так коротко, виразно і гарно. Я не змогла б утворити зменшувальне ім'я від Алонзо. «До речі, а як же Алек та Алонзо?» О, я сказала їм на різдво, що ніколи за жодного з них не вийду. Смішно зараз думати, що колись я вважала інакше. Їх страшно засмутила моя відповідь, і мені було прикро, та я лише крадькома кома змахувала сльозу. Але я знала, що в усьому світі є тільки один чоловік, за якого я можу вийти. Я прийняла це рішення одразу, і було зовсім нескладно. Яке щастя бути впевненою, і знати, що це твоя власна певність, а не чиясь чужа. Ти сподіваєшся зберегти цю здатність? Приймати власні рішення? Не знаю. Але Джо порадив мені один чудовий метод. Він каже, що коли вагаєшся, слід уявити, що тобі 80 років. І ухвалити рішення з висоти цього життєвого досвіду. Та й сам він уміє швидко приймати рішення. А двоє рішучих в одній сім'ї це, напевно, буде незручно. «А що скажуть твої батьки?» «Тато нічого не скаже. Він схвалює усе, що я роблю. Але мама стільки наговорить. Язик у неї барнівський. Не згірш від носа. Та зрештою все буде добре. Коли ти вийдеш за пана Блейка, Філ, тобі доведеться відмовитися від багатьох звичних речей. Зате в мене буде він. І всього іншого мені не бракуватиме. Ми поберемося наступного червня». Цього року Джо закінчить богославську академію, і йому дадуть маленьку парафію в робітничій дільниці на Патерсон-стріт. Уяви собі, я в робітничій дільниці, але з ним я готова піти навіть у Гренландські сніги. І ця дівчинка стверджувала, що не зможе вийти за бідного чоловіка, прокоментувала Енн, звертаючись до молоденької сосонки. О, не дорікай мені молодечим глупствам. У бідності я буду до стату така ж весела, як і в багатстві, От побачиш, я навчуся шити і куховарити. Я вже навчилася купувати продукти, відколи живу в Домі Паті. І ще якось ціле літо викладала у недільній школі. Тітонька Джемсіна, певна, що я зіпсую Джо всю кар'єру, коли вийду за нього. Але це неправда. Хоч у мене і замало здорового глузду і серйозності, але є один незаперечний дар – робити людей подібними до мене. У Болінброку є один чоловік – він шепелявить і завжди виступає на молитовних зібраннях. То він каже, якщо не можете шаяти, як жирка шайте, як швічка. Я буду маленькою свічкою поруч із що. Філ, ти невиправна. Я так сильно люблю тебе, що не можу скласти гарну, коротку і веселу вітальну промову. Але я всім серцем тішуся твоєму щастю. Я знаю, Енн. Твої величезні сірі очі приміняться істинною дружбою. І колись я так само дивитимуся на тебе. Адже ти збираєшся заміж Зароє. Люба Філіпо, Ти чула про славетну Бетті Бакстер, що відмовляла чоловікам, котрі і усвідчитися не встигли. Я не хочу слідувати прикладу цієї видатної панянки, приймаючи чи відхиляючи освідчення, перш ніж його вислухаю. «Увесь Редман знає, що Рой за тобою гине», просто відказала Філ. «І ти кохаєш його, правда, Енн?» «Я...» Так, напевно, розгубилася Ен. Вона відчувала, що мусить зашарітися, промовляючи ці заповітні слова, проте не зашарілася. З іншого боку, варто було комусь згадати в її присутності Гілберта Блайта чи Крістіну Стюарт, як уся кров кидалася їй в обличчя. Але ж Гілберт і Крістіна нічого не означали для неї нічогісінько, і Ен облишала спроби зрозуміти, чому вона шаріється. Що ж дороє, то, звісно, вона нестямно закохана в нього. Хіба могло бути інакше? Хіба не був він її ідеалом? Хто міг би встояти перед його чарівливими темними очима і оксамитовим голосом? Хіба не заздрила їй відчайдушно половина ретмінських дівчат? А який дивовижний сонет надіслав він їй до дня народження, разом із коробкою фіалок? Енн знала його на пам'ять. То був дуже добрий у своєму роді вірш. Не на рівні Шекспіра чи Кітса, навіть Енн не була настільки бездумно закохана, щоб стверджувати таке. Але не з гірші сонети публікувалися і у журналах. І то був вірш, присвячений їй. Не Лаурі, Діві, Афін, ще Беатріче, а їй, Енн Ширлі. А який романтичний трепет охоплює дівчину, котра читає в римованих грядках, що очі її променистімо в ранішній зорі. Щоки рожеві, як досвітнє небо, А в Остапа гряні, мов райські троянди. Гілбертові ніколи і на думку не спало б складати сонети її бровам. Зате Гілберт розумів жарти. Якось вона розповіла Роєві кумедну історію, Та він навіть не збагнув, у чому була суть. І пригадуючи, як весело і дружньо сміялися із цієї ж історії вона і Гілберт, Ент тривожно міркувала, чи не виявиться, зрештою, життя із чоловіком, позбавленим почуття гумору, прісним і нотним? Та хто ж чекатиме, щоб таємничий меланхолійний герой бачив гумористичний бік життя? Ні, це було б геть нерозумно. Розділ 28. Червневий вечір. Цікаво, як би то було жити у світі, де завжди панував би червень. Мовила Ен, проходячи крізь духм'яний і квітучий надвечірній сад, до парадного ганку, де сиділи Маріла і пані Лінд, обговорюючи деталі похорону старої Атоси Коуц, на якому були присутні того дня. Дора сиділа між ними, сумлінно завчаючи урок. Девіш усівся по-турецьки на траві і з таким похмурим виглядом, на який лише дозволяла незмінна ямочка на його щуці. «Ти втомилася б від такого світу», – зітхнула Маріла. «Так, напевне. Проте зараз думаю, що нескоро вдалося б мені від нього втомитися. Якби весь він був такий прекрасний, як нинішній день. Усе тішиться літо і червню. Деві, звідки таке смутне листопадове обличчя в цю квітучу пору?» Мені страшно не предложити, відказав юний песиміст. У десять років? Господи, як це сумно. Я не жартую, повогом відповів Деві. Я з неві зневірений, і зусиллям вимовив він нове складне слово. Чому? поцікавилася Ен, осідаючись поряд із ним. Бо в нас нова вчителька прийшла замість пана Голмса, доки він хворіє, і завдала мені до понеділка. «Десять прикладів з арифметики. Доведеться завтра цілий день розв'язувати. Нечесно, щоб люди працювали по суботах. Мілкі Болтер нічого розв'язувати не збирається, але Маріла сказала, що я мушу зробити все. Мені ця пана Карсон геть ні трохи не подобається». «Не каже такого про вчительку Деві», – суворо урвала його пані Лінд. «Пана Карсон – хороша дівчина і без дурощів у голові». Не вельми приваблива характеристика, засміялася Ен. Я люблю, коли в людях є й дрібка пустотливості. Утім, про пану Карсон є все ж таки трохи кращої думки. Ми познайомилися в чорному готовному зібранні, і в неї такі очі, що не можуть увесь час бути мудрими і розважливими. Не журися, теві, завтра буде новий день, і я, наскільки зможу, допоможу тобі з арифметикою. Не мирнуй цієї дивоважної години між світлом і темрявою. На дрібні шкільні прикрощі. «Не буду», – поживішав Деві. «Якщо ти мені допоможеш, я встигну ще порибалити з Мілті». Шкода, що тітку Атосу ховали не сьогодні, а вчора. Я хотів піти на похорон, бо Мілті каже, що його мама сказала, що тітка Атоса напевно сяде в труні і висварить усіх, хто прийде її ховати. Але Маріла сказала, що нічого такого не було. Сердечна Атоса мирно лежала у своїй труні. Врочисто і серйозно мовила пані Лінд. Ніколи ще не була вона така погідна. От що. Небагато сліз пролилося за нею, бідолахою. Усі домашні Елайші Райта були раді спекатися її. І не можу сказати, що я їх, бодай, трохи усуджувала за це. Мені стається це найгірше Піти зі світу і не лишити в ньому нікого, хто засмутився би через твою смерть, здригнулася Енн. Ніхто ніколи не любив сердечної Атоси, крім батьків, будьте певні. Навіть чоловік, підтокнула пані Лінд. Вона була йому четвертою жінкою. То вже звичкою для нього стало – женитися. Він упісля того прожив лише кілька років. Лікар запевняє, що помер від несправності шлунка. А я кажу і завжди казатиму, цьому виною лихий Атосин язик. Усе знала Горопашна, що коїться по сусідах. А себе самою так ніколи і не збагнула. Ну хай там як, а вона померла. Наступною ж цікавою подією в нас буде весілля Діани. Чомусь так смішно і страшно думати про те, що Діана виходить заміж? Зітхнула Ен, обхопивши руками коліна і поглядаючи між дерев у лісі привидів. На вогник у Діани вікні. Не розумію, що тут страшного, коли вона так гарно влаштувалася, виразно проказала пані Лінд. У Фреда Райта добра ферма, і він порядний хлопець. Звісно, він не той неотесний Гульвіса, за якого Діана колись мала намір вийти, усміхнулася Ен. Фред надзвичайно хороший. Такий він і має бути. Невже ти бажала б Діані побратися з негідником? Чи сама хотіла б вийти за такого? Ні, звісно. Я не хотіла б вийти за негідника, та вийшла б, напевне, за того, хто міг би стати негідником, але не став. «Ну, Афред не невиправно бездоганий». «Сподіваюся, колись ти помудрішуєш», – мовила Маріла. У словах її було чути нотку жалю і гіркоти. Маріла знала, що Ен відмовила Гілбертові Блайту. Ціле Еймолі головить пліток про цю подію, яка хто зна як і випливила на білий світ. Можливо, Чарлі Слоун здогадався про щось і видав свої здогади як частісненьку правду. Можливо, Діана зрадила таємницю Фреду, котрий не виявив належної чуйності. Так чи сяк, а говорили про це всі. Пані Блайд більше не цікавилася в Ен, ані сам на сам, ані прилюдно, чи давно писав їй Гілберт. Натомість при зустрічах минала її, хіба що холодно кивнувши. Енн, якій завжди подобалася весела, юна духом Гілбертова мати, й дуже цим смутилася. Маріла не сказала нічого. Та від пані Лінд дівчина мусила вислухати безліч ущипливих і гнівних терад, доки вух цієї ласкавої добродійки не сагнула нова чутка. Мати, муді спурджена Макферсона, повідомляла, будь у коледжі Ен має іншого жениха. Заможного, вродливого і всеціль бездоганного. Опісля цього пані Лінд прикусила язика. Хоч глибоко в душі, усе ж воліла – щоб Ен таки дала згоду на шлюб із Гілбертом. Статок це, звісно, чудово, хоч навіть практична і розсудлива пані Рейчел не вважала його аж таким необхідним для щастя. Якщо чарівний незнайомець подобається Ен більше, ніж Гілберт, розмова вичерпано. Утім, пані Лінд боялася, що Ен зробить фатальну помилку і вийде заміж через гроші. Маріла надто добре знала Ен, тому цього не боялася. «Віддолі не втечеш», – похмуро мовила пані Лінд. «І те, чого не має бути, часом так само стається. Боюся, це може спіткати і Н, коли не втрутиться проведіння. От що!» І пані Лінд зітхнула. Їй було лячно, що проведіння таки не втрутиться, а сама вона не могла зважитися на цей крок. Н вийшла до джерела Дріад і умостилася між папоротей попід старою березою де колись вони із Гілбертом так часто проводили літні вечори. На канікуле він знову лишився працювати в редакції газети, і в Еймолі без нього було дуже сумно. Він зовсім не писав «Н», котрі бракували його листів. Звісно, двічі на тиждень їй писав Рой, і його листи були неймовірно пишномовними творами, гідними біографій чи мемуарів. Читаючи їх, «Н» відчувала, що додалі сильніше закохується – Проте жодного разу на вигляд цих листів серце її не стислося так дивно, гостро і болісно, як тоді, коли пані Слоун передала їй із пошти конверт, підписаний прямим виразним почерком Гілберта. Вона поквапилася до своєї кімнатки на піддаші і нетерпляче роздайла конверт, щоб знайти в ньому віддруковану на машинці копію звіту якогось студентського товариства. Тільки це і більше нічого». Енн бурнула безновинний аркуш через усю кімнату і сіла писати особливо люб'язного листа Роєві. Весілля Діани мала відбутися через п'ять днів. У садовому схилі все вирувало. Там без пекли, варили і смажили на незлічених гостей, як у давні добрі часи. Звісно, Ен мала бути дружкою, як постановили собі дівчата ще у 12 років. Із Кінгсфорта чекали приїзду Фредового дружби – Гілберта. Енн тішилася перед святковим приготуванням і клопотем. Проте серце їй раз по раз стискалося від затаєного жалю. У певні розумінні вона втрачала свою давню сердечну подругу. Новий дім Діани був розташований за дві милі від зелених дахів. Тож колишнє щоденне спілкування відтепер ставало неможливим. Енн дивилася на вогник у Діанинім вікні і міркувала про те, скільки років він сяяв їй, наче маяк. А невдовзі навіки згасне його мерехтіння в літніх сутінках. На сирі очі їй набігли дві великі гіркі сльози. Ох, подумала вона, як це жахливо, що люди мусять виростати, одружуватися і змінюватися. Розділ 29. Весілля Діани і все ж єдині справжні троянди – це рожеві, мовила Ен, підв'язуючи білою стрічкою весільний букет Діани в кімнатці на західному піддащі садового схилу. Квіти любові і вірності. Схвальована і перелякана Діана в білій весільній сукні стояла посеред своєї дівочої кімнати. На темних кучерях її, мов Іній, лежав тонкий серпанок що його вклала гарними зборками «Н» у цілковитій відповідності до їхньої давньої сентиментальної угоди. «Усе так, як я уявляла колись давно, гірко ридаючи на самодумку про твоє неминуче весілля і нашу розлуку», засміялася вона. «Ти наречена моєї мрії, Діано, у меретхливому, пригарному серпанку, а я твоя дружка. Щоправда, без пишних рукавів, хоча ці короткі мережі в ній навіть кращі». Та й серце моє теж не зовсім розбите. І не можна сказати, щоб я ненавиділа Фреда. Ми ж не розлучаємося, Енн, заперечила Діана. Я їду недалеко, і ми любитимемо одна одну так само сильно, як завжди. Ми вірно трималися нашої давньої обітниці дружби, правда? Так, ми не зрадили її. І наша дружба була прекрасна, Діана. Ніколи не затьмарила її ані сварка, ані прохолодність. Ані не добре слово, і я дуже хочу, щоб так було завжди. Але тепер усе зміниться, ти матимеш нові інтереси, я відійду в бік. Але таке життя, як каже пані Рейчел, вона дарує тобі одну з улюблених своїх плетених ковдр, у тютюнову смужку, і другу обіцяє подарувати мені, коли я виходитим заміж. Найгірше у твоєму весіллі буде те, що я вже не зможу бути твоєю дружкою. Зітхнула Діана Наступного червня я буду дружкою На весіллі Філ і пана Блейка А тоді мушу зупинитися Ти ж знаєш приказку Тричі в дружках, то довіку в дівках Мовила Ен, визираючи у вікно Попід яким стояв сад Весь усипаний Сніжно-рожевим цвітом Діана, пастор іде О, Ен видихнула тримтячи Зненацька пополотніла Діана Ен, я так хвилююся я не можу. Ен, я точно зумлію. Тоді я занурю твою голову в діжку з дощовою водою, безжально відказала Ен. Не бійся, Люба. Весілля не може бути такою вже страшною мукою, якщо стільки людей лишилися після нього живими. Поглянь, яка спокійна і зосереджена я, і збери всю свою відвагу. Заждіть, пано Шерлі, буде ще ваша черга. Ох, Ен, я чую, тату йде сюди. Дай мені букет. Серпанок гарно лежить. Я не дуже бліда. Ти красуня, миладі, поцілуй мене на прощання. Діана Барі ніколи вже більше не поцілує мене. Зате це зробить Діана Райт, а от і мама кличе Ходімо. Тримаючись простого давнього звичаю, Ен спустилася у вітальню попід руку з Гілбертом. Вони зустрілися в горішньому передпокої, уперше від закінчення навчального року. Бо ж Гілберт щойно вранці приїхав із Кінгспорта. Він чемно потис її руку. Вигляд у Гілберта був найпривабливіший, Хоча, як Митю зауважила Ен, він дуже схуд. Він не був блідий, обличчя його вкривав рум'янець, котрий спалахнув сильніше і густіше, щойно до нього підійшла Ен у легкій білій сукні та з конваліями в пишних лискучих косах. Коли у двох вони вийшли в заюрнану вітальню, між гостей пробіг захоплений шепіт. «Яка гарна пара!» – стиха проказала Марілі, виражена пані Лінд. Розчервонілий Фред поволі вийшов у вітальню сам. А невдовзі по підруку з батьком упливла і Діана. Вона не зумліла і жодна недоречність не зіпсувала весільної церемонії. Упісля того відбувся веселий бенкет. А коли вечір добіг кінця, Фред і Діана під місячним сяйвом поїхали у свій новий дім, а Гілберт провів Енн до злених дахів. Щойсь віддавнює їхньої дружби, повернулися в загальній атмосфері безтурботних святкових веселищів. Як то було гарно, знову йти добре знайомим шляхом поряд із Гілбертом. Ніч стояла така тиха, що можна було почути шепіт квітучих троянд. Сміх стокроток, шурхіт трави безліч переплетених між собою солодких звуків. Знайомі рідні поля мерехтіли попід місячними променями, що линули на світ. «Може, пройдімося ще з цежиною закоханих, перш ніж ти підеш додому?» – запитав Гілберт, коли вони перетнули міст через озеро осяйних вод, на дні якого лежав місяць, мов велетенська золота квітка. Ен охоче погодилася. Того вечора стежина закоханих була справдешнім шляхом до країни мрій, мерехлива і таємнича, повна сріблясто білих чарів, витканих із місячного світла. Колись така пригулянка стежиною закоханих із Гілбертом чаїла в собі небезпеку. Тепер же завдяки Рою і Крістіні усе було дуже спокійно. Та Ен вважила, що весело, що бачучи із Гілбертом, невпинно думає про Крістіну. Вона зустрічалася з нею кілька разів у кінгспорті і була чарівливо люб'язна. Крістіна теж була чарівливо люб'язна. Так обидві вони поводилися надзвичайно сердечно. Але справжньої дружби з їхнього знайомства не зродилося. Вочевидь, Крістіна усе ж не була рідною душею. «Ти все літо проведеш в Айволлі?» запитав Гілберт. «Ні». Наступного тижня поїду на Схід, у Веллі Естер Хейторн попросила мене замінити її в школі у липні і в серпні. Там є літній семестр, а Естер не дуже добре почувається, тож я попрацюю за неї. І чомусь я геть не шкодую, що мушу їхати. Знаєш, я почуваюся трохи чужою в Еймунлі. Сумно, та це правда. Страшенно дивно бачити всіх цих дітей, що за два роки поставали вже зовсім дорослими юнаками і дівчатами. Половина моїх учнів тепер виросли, і я відчуваю себе такою старою, коли бачу, що вони зайняли місце, котре досі належало тобі, мені і усім нашим друзям. Енза засміялася і зітхнула. Вона почувалася старою, зрілою і мудрою, що свідчило тільки про те, яка юна вона ще була. Вона казала собі, що нестерпно хоче повернутися в ті далекі веселі дні, коли життя линуло до неї, мов би, крізь рожеву палену надій та ілюзій, і мала в собі те, що так важко було описати словами, і що тепер зникло навіки. Де вони поділися, ті давні слава і мрії? Так світ іде, розсудливо і трохи неуважно процитував Гілберт. Енн хотілося знати, чи думає він у цю мить про Крістіну. Ох, як тепер самотня буде в Еймолі, коли Діана поїхала. Розділ 30. Історія пані Скіннер. Енн вийшла з поїзда на станцію Valley Road і розвернулася в пошуках когось, хто мав би її зустріти. Оселитися вона мала в такої собі панни Джанет Світ, та на очі дівчині не трапилося нікого, Хто відповідав би її уявленням про цю добродійку, що склалися в неї із листа Естер? Єдиною особою в полі її зору була літня жінка на возі, з осібич заставленими мішками з поштою. За найобережнішими припущеннями, ця добродійка важила щонайменше 200 фунтів. Обличчя мала невиразне, червоне і кругле, мов повний місяць. Брана жінка була в тісну чорну кашемірову сукню, пошиту за модою десятирічної давності. Дещо запорошений чорний капелюшок із жовтою стрічкою та полинялі чорні мережені мітинки. «Гей!» hey! – крикнула вона, махаючи батогом у бік Н. «То ви вчителька у Роуд?» «Так, я так і думала. У Роуд завжди вчительки гарні» а в Міллерсвілі Миршеві, то всі знають. Джанет Світ запитала нині, чи може її зустріти вас. А я кажу, та звісно, коли їй не шкода буде трішки пом'ятися. На цей віз і пошта ледве влізе, і я сама гладуха, ширша, ніж Томас. Заждіть, панночко, я тут посуну ці мішки і вас якось прилаштую. До Джанет нам лиш за дві милі їхати, а валізу вашу привезе сусідський наймет увечері. «Мене звуть пані Скіннер, Сара Скіннер». Сяк-так, вона прилаштувала енн навоза. Упродовж цієї процедури дівчина кілька разів весело підсміхнулася сама до себе. «Паняй, конячко!» – зваліла пані Скіннер, беручи вішки в пухкі руки. «То я вперше пошту везу. Томас хотів нині прополоти ріпу, той попросив мене. Ну, я собі попоїла гутенько та й рушала» але мені і подобається наче. Нудно трохи, то звісно. Я собі часом сиджу і міркую, а тоді так просто сиджу. Паняй, конячко! Додому швидше хочеться. І Томасові сумно там без мене. Ми, бачите, молодята. Он як? чемно не відказала Ен. Щойно в місяцях побралися. Томас довго ходив за мною. І так романтично. Ен спробувала уявити пані Скіннер як романтичну особу, і мусила визнати цілковито свою поразку. Он як? знову сказала вона. «Еге ж, бачите, за мною там іще один ходив. Паняй, конячко!» Я так довго була вдовою, ці вже і не чекали, що я знову віддамся. А коли моя доня, вона теж учителька, як ви, поїхала десь працювати на захід, мені стала самотньо, То я вже і не дуже опиралася, і почали до мене ходити двоє. Томас і другий, Вільям обидає Сімен, так його звали. І я так довго не знала, кого з них обрати, а вони ходили і ходили, аж я вся змучилася. Бачите, той Вільям, він багатий, ферма в нього добра, і купівчина є. З нього ліпша б партія була б. Паняй, конячко. Чому ж ви не обрали його? запитала Ен. Він, бачите, не кохав мене, серйозно мовила пані Скінер. Вражена Н утупилася в неї, широко розплющивши очі від подиву Та в обличчі пані Скіннер не знати було ані тіні жарту Певне, нічого кометного у власних словах вона не бачила Він три роки жив у дівцем, а на господарстві у нього сестра порядкувала Але потім вона теж заміж вийшла То йому знадобився хтось, щоб на хазяйстві порався А хазяйство добряче Є де рук докласти, будьте певні «Поняй, конячко!» А щодо Томаса, то він бідний. І коли дім його не протікає під дощем, то певний більш нічого доброго і не скажеш про нього. Хоча так, він доволі гарний. Але бачте, я кохала Томаса, а до вільяма мені і байдушки було. І так сама із собою сперечалася. «Сару Кроу», – казала я собі, бо ж мій перший чоловік був Кроу. «Можеш собі вийти за багатого, звісно, але щаслива ти не будеш». Не можуть люди жити на цім світі без бодай краплиночки любові. Ліпше живи собі з Томасом. Бо і він тебе любить, і ти його. А що тобі ще треба? Паня і конячко. І я сказала Томасу, що вийду за нього. Але весь той час до весілля і приїхати повсферму ферму Вільяма боялася, щоб знову не засумніватися, як уздрію його показний дім. А тепер уже геть про це не думаю. Бо мені так легко і добре з Томасом. «Паняй, конячко!» «А що на та Вілля?» Поцікавилася Ен. Понарікав трохи. А тепер ходить за одною кощавою старою панною Міллерсвілі, То, думаю, вона хотенько і погодиться. Буде йому з нею ліпша жінка, ніж та перша. З нею Віллям і женитися не хотів. Просто усвічився їй, бо так полів його батько. Та все надіявся, що вона скаже ні. А вона взяла і сказала так. «Бачите, як воно?» «Паняй, конячко!» Добре була, господиня, хоч і скупендя така. Вісімнадцять років носила той самий капелюшок, а потім купила новий. То він зустрів її на вулиці і не впізнав. «Поняй, конячко, ото я за малим у халепу не вскочила». А могла ж вийти за нього і бути всеньке життя нещасна, як моя сердечна кузина Джейн Енн. Вона віддалася за багатого, хоч і геть його не кохала. То життя тепер у неї собаче. Того тижня приїздила до мене, та й каже, Сароскінер, Кіннер, я тобі заздрю. Ліпше жити в халупі на узбіччі з милим, ніж у великому домі з таким, як мій. Але в неї чоловік не злецький, хоча впертий такий, що натягаю шубу, коли на дворі усі дев'яносто градусів. Коли хочеш його вмовити щось робити, треба казати, щоб усе робив навпаки. Та коли нема любові, щоб отевлю вноважити, то і життя, вважайте, нема. Паняй, конячку, онде вже і ферма Джанет. «Узбіччя. так вона її назвала. Гарна, правда? Ви, певно, раді звідси вилізти, геть вас ця пошта притисла. Так, але мені було дуже приємно їхати з вами, щиро відказала Ен. Та що ви кажете, утішено мовила пані скінер. Я розповім Томасові неодмінно. Він так пишається, коли мене хвалять. Паняй, конячку, ось уже й приїхали. Хай вам добре в тій школі ведеться. Тут за фермою Джанет є болото. Там коротша стежка. Як будете нею ходити, глядіть, пильнуйте. Бо коли провалитеся в ту чорну грядзуку, враз утопитеся, як корова Адама Палмера. І до судного дня вас ніхто не побачить і не почує. Паняй, конячко! Розділ 31. Н пише Філіпі. Вітання Філіппи Гортон від Ен Шерлі. Люба, я знаю, що давно вже мушу написати тобі. От я і знову сільська вчителька. Тепер у велі